238. Avântul teologiei. După cum am spus, teologia creștină articulată în timpul crizei gnostice din secolul al II-lea se caracterizează în esență prin fidelitatea ei față de Vechiul Testament. Irineu, unul dintre primii și cei mai de seamă teologi creștini, interpretează răscumpărarea, adică întruparea lui Iisus Hristos, ca o continuare și desăvârșire a lucrării începute cu facerea lui de Adam, dar oprită de căderea omului în păcat. Hristos reface traiectoria existenței lui Adam pentru ca să mântuiască omenirea de consecințele păcatului. Dar în timp ce Adam este prototipul umanității căzută și sortite, morții, Hristos este creatorul și modelul exemplar al unei noi umanități, binecuvântată cu făgăduința nemuririi. Irineu caută și găsește paralele antitetice între Adam și Hristos. Primul este făurât din țărână virgină, al doilea este zănislit de o virgină. Adam încalcă porunca mâncând fructul arborelui oprit. Hristos se supune acceptând răstihnirea pe arborele crucii. Se poate interpreta această doctrină a repătării ca un dublu efort de a asimila, pe de o parte, revelația biblică în totalitatea ei și, pe de alta, de a justifica întruparea ca fiind împlinirea însăși a acestei revelații. Primele structuri ale calendarului sacru, ale timpului liturgic, continuă rânduieli ebraice, dar există mereu în novum cristologic. Iustin numește duminica prima zi, raportându-o la înviere cât și la facerea lumii. Această străduință de a sublinia caracterul universal al mesajului creștin, asociindu-l cu istoria sfântă a lui Israel, singura istorie cu adevărat universale, se desfășoară în paralel cu efortul de a asimila filozofia greacă. Teologia Logosului, mai precis misterul întrupării sale, deschide speculației perspective inaccesibile în Vechiul Testament. Dar această îndrăsneață inovație nu este lipsită de riscuri. Docetismul, una din primele erezii de origine și structură gnostică, ilustrează în mod dramatic rezistența față de ideea întrupării. Pentru docetiști, de la verbul doceo, apărea, răscumpărătorul nu poate accepta umilirea de a se întrupa și a suferi pe cruce. După ei, Hristos părea om pentru că luase aparența unei forme umane. Altfel spus, patima și moartea au fost suferite de altcineva, omul Iisus sau Simon din Cirene. Părinții aveau totuși dreptate, apărând cu îndârjire dogma întrupării. În perspectiva istoriei religiilor, întruparea reprezintă ultima și cea mai desăvârșită hierofanie. Dumnezeu s-a întrupat în de desăvârșit într-o ființă umană, concretă și istorică, activă, într-o temporalitate istorică, distinct circumscrisă și ireversibilă, fără să se închidă prin aceasta în ei, căci fiul este consubstanțial cu tatăl. S-ar putea spune chiar că această chenosis a lui Hristos nu constituie decât în cununarea tuturor hierofaniilor săvârșite de la începutul timpurilor, ci le și justifică totodată, adică le demonstrează validitatea. Dacă se acceptă posibilitatea întrupării absolutului într-o persoană istorică, se recunoaște în același timp validitatea dialecticii universale a sacrului. Cu alte cuvinte, se vădește că nenumăratele generații precreștine nu au fost victimele unei iluzii. Când au proclamat Prezența sacrului, adică a divinului, în obiectele și ritmurile cosmice. Problemele puse de dogma întrupării logosului se regăsesc agravate în teologia trinitară. Desigur, speculațiile teologale își aveau originea în experiența creștină. De la începuturile Bisericii creștinii îl cunoșteau pe Dumnezeu sub trei înfățișări. 1. Tată Creator și Judecător, care se revelase în Vechiul Testament. 2, Domnul Isus Hristos cel înviat și 3, Sfântul Duh, care avea puterea de a regenera viața și de a împlini împărăția. Dar la începutul secolului al 4-lea, Arius, un preot din Alexandria, a propus o interpretare mai coerentă și mai filozofică a Trinității. Arius nu respinge Trinitatea, dar neagă consubstanțialitatea celor trei persoane divine. Pentru el, Dumnezeu este singur și este increat. Fiul și Sfântul Duh au fost creați mai târziu de către tatăl, deci ei sunt inferior. Arius relua pe de o parte doctrina lui Hristos Îngerul, adică Hristos, identificat cu Arhanghelul Sfânt Mihail, doctrina atestată la Roma la începutul secolului al II-lea și pe de altă parte, anumite teze ale lui Origen, prezentându-l pe fiul ca o divinitate secundară. Interpretarea lui Arius a avut un anumit succes chiar printre episcopi, dar la concilul de la Nicea, în 325, s-a adoptat simbolul care respinge arianismul. Totuși, teologia lui Arius a mai avut parte de apărători destul de puternici și controversa s-a prelungit mai mult de încă o jumătate de secol. Atanasie, mort în 373, a elaborat doctrina Cosubstanțialității, homoxios, Tatălui cu Fiul, doctrină rezumată de Sfântul Augustin prin formula, una substanția, trei persoane. Nu era vorba de o controversă între teologi, dogma Trinității pasiona mulțimile, căci dacă Isus Hristos nu era decât o divinitate secundară, cum se putea crede că avea puterea să salveze lumea? Teologia trinitară n-a încetat niciodată să suscite probleme. Începând cu renașterea, filozofiile raționaliste se definesc în primul rând prin antitrinitarismul lor. Totuși, teologia trinitară are meritul de a fi încurajat speculații îndrăznețe, silindu pe creștin să se elibereze de cadrele experienței și logicii cotidiene. Nota 5. Din acest punct de vedere se poate compara cu metafizica lui și cu cabala și metodele Zen. Închei nota. Sanctificarea treptată și în cele din urmă divinizarea Mariei reprezintă mai ales opera evlaviei populare. Către sfârșitul secolului I, data Evangheliei după Ioan, biserica care recunoscuse deja semnificația religioasă a Mariei. Pe cruce, Iisus îi spune mamei sale, citez, Femeie iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului, iată mama ta! Închei citatul Ioan 19, 2.25 Mariei derivă din maternitatea sa. Ea este Deipara, cea care îl naște pe Dumnezeu. Termenul este atestat pentru prima dată la începutul secolului al III-lea, dar când monofiziții l-au folosit în sens eretic, Deipara a fost înlocuit printr-un termen mai clar. Teotocos, mama lui Dumnezeu. Teotocos se scrie T-H-E-O-T-O-K-O-S. Nota 6. Monofiziți. Mișcare eretică începând cu secolul al V-lea, ai cărei membrii consideră că în Hristos omul și divinitatea sunt topite într-o singură entitate, fizis. Închei nota. La conciliul din Efes a fost din nou proclamată mama fecioară și dogma fecioriei perpetue a Mariei. Nota 7. Dar abia către anul 1000 găsim în Occident dogma potrivit cărea fecioară ar fi fost concepută fără păcat. Închei Nota. Și în acest caz se poate surprinde in vivo procesul de asimilare și revalorizare a unei idei religioase arhaice și universal răspundite. Într-adevăr, teologia Mariei, fecioara mamă, reia și perfecționează idei imemoriale asiatice și mediteraneene ca partenogeneza, facultatea de autofecundare, marilor zeițe. Teologia marială reprezintă transfigurarea celui mai vechi și mai semnificativ omagiu adus din preistorie misterului religios al feminității. Fecioara Maria va fi identificată în creștinismul occidental cu înțelepciunea divină, însă biserica din Orient va dezvolta, alături de teologia fecioarei Teotocos, doctrina înțelepciunii celeste, Sofia, în care se desface figura feminină a Sfântului Duh. Multe secole mai târziu, sofianologia va juca pentru elitele intelectuale ale creștientății orientale un rol similar cu acela al neotomismului în renoirea filozofiei catolice.